Rautiainen riistää. Nyt on hyvä paikka kadyllä. Rautiainen tulee. Toivola vastassa. Ja Rautiaiselta aivan rautainen viimeistelä. Vahvain toijauksen yleivissä kiertä. Yleivissä laukoon. Ja laukoon pallon maali. Välitön kuitti. Välitön kuitti leijona putsalilta. Oikein paljon tervetuloa kaikille kuulijoille Maggetin ensimmäiseen podcastiin. Ei ole mitään tietoa, monta näitä podcasteja tehdä ja millä aikataululla, mutta aloitetaan ainakin tästä tänään studiossa vieraana Juha Morjes. Moi, moi Mikko. Onpas sulla äänet kovalla. <laughs> no niin, eli tosissaan Futsal Magazineen ensimmäinen podcast lähetys näin tähän vuoden loppuun. Ja aiheena meillä on tietysti toi syyskierroksen kloussaus sekä sitten meillä oli puhelimen päässä. Timo Onatsu, joka valmistautuu tuonne EM-kisoihin Sloveniaan. Lähdetään käymään ihan kylmästi nyt sit heti lähtöön tätä kulunutta syksyä lävitse. Ja aloitetaan meidän mainitsemasta yhdestä flopista, eli liikunnan riemusta. Mitä sulla on Juha liikunnan riemusta? Joo, sarja on ollut koko. Kun katsoo, niin, niin riemu sieltä pahan pohimaisena löytyy tällä hetkellä. 12 matsia, 7 pistettä, ainoastaan 28 tehtyä maalia. Siinä se riemun ehkä suurin ongelma onkin päästetty maalle. Ei niin, niin älyttömästi 49 se ole, on, ongelmana vähän ollut. Ei ole ollut semmoista, semmoista viime vuosilla tuttua meininkiä siinä. Ehkä tämä vaikuttaa osittain, että muutama, muutama kärkipelaaja on tässä viime vuosia aika siirtynyt hieman etelämmäsiä muihin seuroihin. Riem on ollut ehkä syyskauden suurin pettymys omaan silmään. Joukkueella kaksi voittoa, joista jälkimmäinen tuli nyt siitä, että kreivin aikaa viimeisellä kierroksella ennen joulutaukoa. Sen avulla on nostu ruutupaitojen kanssa tasapisteisiin. Mutta ei toi otteluohjelma ainakaan heti alkuun näytä mitenkään hirveän hyvältä, kun tammikuussa lähdetään niin loppiaisena. Vastassa on sieviä. ja sen jälkeen vastassa GFT, eli kaksi aika tärkeitä matsia. Miten sä näet noiden otteluiden kulu? No Sievi vastaa aika moni joukkue että tässä sarjassa lähtee alta vastaajana ja varsinkin nyt kun Sievi on saanut Tirkkosen mukaan vielä, niin todella vaikea, että tulee ole, vaikka he kotimatsin pelaa. GFT myös vähän ailehtelevasti pelannut, mutta Espoossa vaikeaa tulee varmaan olemaan. Jännä nähdä taas, miten Korolainen vähäkoitti ja muut kumppanit pelaavat vanhaa seuraansa vastaan. Mutta olettaisin, että Riemulle nollat on tulossa kahdesta seuraavasta matchista. Joka sitten melkein jo tarkoittaa sitä, että siellä voidaan vähintään liikakaarsinta alkaa valmistautua. Kyllä se vähän koko kauden siltu on tähän mennessä näyttänyt. Että ei, ei ole semmoista, semmoista peli ollut, että play, ei pelattaisi Monnarilla tänä keväänä enää. Mennään sitten seuraavaan joukkueeseen, joka sarjataulukossa on. On sitten ruutupaidat. Ruutupaidat, 12 ottelu, kaksi voittoa, yksi jatkoaikatappio ja sitten yhdeksän tappiota. Omin on mennyt. Melkein 60 maalia tehty ja vähän alta 40 tasapisteis Riemun kanssa. Mitä ruutupaidoissa oikein tapahtuu? Ainakin sulataan. <tos> <tos> Kaikki varmaan futsaliseuraneet tietää, että ruutupaidat tosiaan pari kertaa suljaa aika pahasti tässä syyskauden aika ensi. Raikko heitti neljä maalia peräkkäin ja mäksit meni ohi pari viimeisen minuutin aikaa nyt sitten vielä ennen taukoa. Taukoa tuli pataa sieviltä selvästi johtoasemasta. <köhön> Ruutupainot lähti kauteen kuitenkin ihan jees, ei isoja menetyksiä viime kauden jälkeen. Toni Pylkkänen tehnyt paluun parin vuoden tauon jälkeen ja paukuttanutkin ihan hyvät 7 plus 7 tähän mennessä 12 matsiin, mutta vaikea sanoa, ei sit vaan ole oikein riittänyt kanttijoukkueelle viime hetkellä. Mitä sä näet semmoisen tilanteen, että ruutupainto ei yksi avainhahmo aiemmilta kausiltaa? ripustaa, kengät naulaa, ja, ja on, on tosissaan, niin joo, Apo-autio, mä en pelaa, pelaa tulevalla kaudella, monta matsia ei mennyt, ja sitten siellä saa katsella taas Apo-autio Oliko se ruutupaidolta panikkinappilan painamista? En, en tiedä, onks, mä en taustoisin enempää tiedä, että onko autio pyydetty, vai välillä vaan tulee niin kova halu, että ei, ei pysty ole katsomassa vähän, vaikka itse alasarjassa vaan pelaa, niin todella paha teki viime syksyn tai tässä on tuo joulukuun alussakin katso, katsomosta kolmostivarimatsia, kun itse oli toimitsijana, kun olisi pystynyt auttamaan jopa minä melkein millä tavalla tahansa siellä kentän puolella, niin se vaan tuntui niin pahalta, että siinä pääti, että mä en halua enää yhtään matsi olla että mä menen pelaamaan, vaikka paikat välttämättä kestäisikään. Niin. Ehkä mä olen siinä enemmänkin tämmöinen ollut taustalla. Luulisin, faktoistahan en tiedä. Okei, okay, eli sovitaan, että se ei ole panikkinappula, vaan se johtuu vain siitä, että autio Aapo ei osaa olla pois putsaa kentänä, mikä on tietysti futsalin kannalta ihan, ihan hyvä asia. Ruutupaitoja seuraavat ottelut sitten niin tässä heti joulutauon jälkeen, niin ne näyttää siltä, että siellä on vastas FC Kemi vieraissa ja sitten sen jälkeen tulee Leijona Futsal heidän kotinsa Vaasan ammattiopistolle. Voidaan melkein jollain lailla todeta, että FC Kemi ottelu on semmoinen yksi aika iso isokin vedenjakaa sen suhteen, että tapellaanko pudotuspelipaikoista Vaasassa? Kyllä, kyllä. Kemi ei mitenkään ole ehkä ottanut sitä harppausta mitä tänä vuonna on odotettu. Siinä on ollut vähän, vähän tekemistä. Kemillä ihan hyvin mun mielestä tasaväkisesti. Voisit, voisit onnistua vääntämään pisteen tai kolme Ja sitten ollaankin taas jo lähellä viiden joukkueen kamppailuhan tästä viimeisestä pudotuspelipaikasta todennäköisesti tulee olemaan, että Mäksit, PIK, PP, RP ja Riemu, Riemu ehkä hieman jo ulkona, mutta nyt ruutupadolla olisi hyvä, hyvä sauma napata, napata sitten vähän muita joukkoja kiinni. Tärkeintä se ainakin olisi heille ottaa, ottaa täyspiistepotti tuosta Tervahallin vierailustaan, Tulevaa silmällä pitäen, ettei tarvii niitä hallivarauksia tehdä tuonne maaliskuulle putoamiskarsintoja varten, vaan nimenomaan pudotuspelejä varten. Juuri näin. Tais kaikki joukkoethan luonnollisesti ovat varanneet jo hallit pudotuspelejä silmällä pitäen. Toivottavasti myös jäähallit jossa. Joo, sille käy silleen kun eräs legendaarinen GFT ja TPK välinen pudotuspelisarja, jossa kumpikaan joukkoilu ennakko varannut halleen ja niitä pelattiin vähemmin, milloin sattu. Sitten mennään ehkä yhteen aikaan aikamoisen pettymyksen. Toki siis Intala jätti PP nyt tulevalle kaudelle. Sieltä on lähtenyt myös Korsunov. Mutta kuitenkin omasta mielestäni PP70 on alisuorittanut tämän syksyn. Heilläkin on kaksi voittoa, yksi jatkoaikavoitto, voitto, yksi tappio tapiojatkoajalla ja sitten kahdeksan varsinaisella peliajalla. Ja mikä on kuvavaa, niin ainoastaan 31 tehtyä maalia 12 matsiin, kun taas 55 on mennyt omiin. En ole hirveästi pp -tä nähnyt, nähnyt tänään vain kolme hassu, hassu striimiä. Mutta mikä, mikä siellä oikein sitten mättä Länsi-Tampereen ylpeyden riveissä? Jaa, mä luulen, että valmentajat voisivat sen paremmin ehkä tietää. Itse mitä nyt en tosiaankaan kanssa paljon ole PPtä nähnyt, mutta, mutta tota noi, ehkä se sitten vaan on niin paha, kun sieltä nämä yksittäiset tehomeet, ketkä on vähän niin kuin kannatellut että niin on yksi toises jälkeen Korsunova-Intalla lähtenyt. Nyt ei samanlaista, samanlaista oikein noussut, Matias Hovi ainoana tehnyt 10 pistet. Tai ei edes ylittänyt kymmenen pisteen rajapyykki, tasan kymmenes tällä hetkellä teho 6 plus neljä. Jussi Rasva ihan hajeseen kuusi maaliin, mutta tota noin, sen jälkeen onkin eniten maaleja tehnyt pelaaja kolmessa maalissa, niin ehkä se kertoo siitä, että se kärki huippu, huippu ei ole huippu puuttuu tällä hetkellä PPltä. Niin, se taitaa ikävä, ikävä kyllä heidän kannaltaan olla. Siinä on pp loppiaista edeltävä perjantai, niin heille tulee vieraaksi kampuksen Dynamo Tampereelle. Minkälainen ottelu on tiedossa välittömästi nyt jälkeen? Tulosveto voisi laittaa 01 pp ja 56 Kadylle. Okei, eli se on, se on niin selkeä. Selkeä sun mielestä. Sen jälkeen ei yhtään kyllä helpotu, kun vastassa on CV. Eli oikeastaan näistä, näistä kolmesta viimeisestä joukkueesta, niin PPL on ehdottomasti kovin spurtti tuohon kevätkauteen. On, no, Sajden lähestulkoon kaksi parasta joukkuetta heti alkuun vastassa. ja Sen jälkeen vähän helpottaa, tulee Maxit kotiin, kotiin ja GFT ja peikot kotiin, niin siinä sitten tota, punnitaan että onko joukkue siinä pudotuspelipaikassa taistelemassa tosissaan vai mitä, mutta ainakin tää alkuun nyt voisi ehkä yrittää jopa ajaa vähän jotain uusia juttujakin sisään, jos vastassa on kadu ja sieviisiä. Kadu muun muassa jätti PP-mielpeliä nollille 3 nollan lukemin, että, että vaikeita tulee olemaan. Ei näin. Sitten Pirkkalaan, PJK, heillä on 11.3, varsinaisen peli, varsinaisen Ajan voitto ja yksi sitten voittoja. PIK on näissä keskinäisottelussa ollut aika hyvä tässä alakaastissa, että muun muassa Maxit he hoitelivat todella tyylikkäästi keskinäisessä matsissa kotona ja pelaavat samoista sijoituksista. Ja jos nyt jotain PIKosta PIK haluaa sanoa, niin maalivahti peli on ollut ajoittain loistavaa, ajoittain katastrofaalista, että nollasivat GFT, loistomatsi, maxei vastaa, mutta sitten kuitenkin päästettyjä maaliin sarakkeessa on 54. Oo, se kertoo ehkä vähän enemmän joukkueestakin, että välillä, välillä ei se puolustuspää oikeasti pidä, sit kun lähtee vuotamaan, niin sitten vuotaa enemmän Kadytakos 10 maaliin, Leifitakos 10 maalia, tässä just ja somerokin niin, 6, niin vähän on vaikeuksia näitä kärkipäin vastaan. Mitä, mitä tulee PIK on no sinällään täytyy ehkä nostaa tässä vaiheessa esiin kuitenkin Atte Ekholm, joka Sovos on yrittänyt tehdä liiga, liikaa läpimurtoa ja nyt siirtynyt PIK takskaudeksi ihan jees, 6 plus 1 tähän mennessä, jos sillä johdettaisiin muun muassa PP-maalipörssiä tällä hetkellä no, ja kuudella maalilla. Sitten täytyy tosissaan muistaa, että et, et Atte Ekholman on näitä u Suomen mestareita, että on ehdottomasti kova, kova luokan tekijä, paljon pelivuosien jäljellä, minkä takia Sovo on ylipäätänsä päästänyt lähteä, onko ollut pelaaja halu en itse tiedä, mutta käsittääkseni Ekholm on kuitenkin aika forssalainen. Joo, oikein käsittääkseni myös, myös, ei tiedä, onko ei jotain ollut siitä, vai haluaa aihella Tampereelle, mutta toinen odotin tällä kaudella ehkä jo pientä läpimurtoa Omar Soli, tähän mennessä vasta yksi reppu 12 matsis. Saa nähdä, mm. saa nähdä loppukaudesta. Pari vuotta sitten näin vielä Junnu SM lopputurnauksessa. Oli siellä turnauksessa vahvimpi pelaajia on odottanut, että koska tulee läpimurto miel miesten tasolla, mutta vielä vähän antaa, antaa odottaa. Ja Kaada täytyy nämä Timori Napsman tehootkin mainita. Vieläkin melkein piste per peliliigasta tällä kaudella PI, koska 4 plus 5 pistettä. Johtaa joukkueen sisäistä pistepörsssiä yhdessä Antti Ala Myllymään kanssa. Mm. Timur Rinaspa on siinä mies, mielenkiintoinen nimi. Hän on kaiken voittanut suomalaisen futsaajista, mitä voi voittaa. Huikea maalintekijä, huikea pelimies kaiken kaikkiaan silloin, kun taustalla on, on organisoitu kollektiivi, joka hoitaa sitten niitä vapauksia Timille, mitä hän tarvitsee. Huhujen mukaan Inapspa olisi siirtymässä tammikuussa pois PJKsta. Mä en ole saanut vahvistut huhuja, mä kysyin tätä. Tätä, tota, tälle huutun joukkueen päävalmentajalta, että onko totta, että Inapspa on tulossa teille, niin hän vastasi, en minä ainakaan tiedä, mutta meillä manageri hoitaa pelaaja-asiat. <tos> <tos> Eli se oli hyvin semmoinen poliittinen vastaus. Mutta saattaa <tos> olla, että Inapspa on, on viimeisen pelinsä PIK, tältä kaudelta pelannut. Miten se vaikuttaa PIK. ohon Mä en välttämättä näe, että vaikka hän tekee piste per peliliigassa, niin mä en välttämättä näe, että kollektiivinojava PJK jäisi hirveästi kaipaamaan. Ei, toi on ihan totta. Viime kaudella he pärjäsi ihan, ihan hyvin ilmankin. Nyt on tullut vähän lisää vielä laajennusta rinkiin, niin, niin en mä usko, että hirveä negatiivista tai positiivista vaikutusta tällä hetkellä on. Ei, koska tiimi ei ole pystynyt kuitenkaan olemaan se siis sateentekijä, joka sitten ottaa joukkueen reppuselkää ja ja juoksee pisin pirkkala Pirkkalan Kyllä, en, en tiedä, oli tämä tuota, noin, viimeinen lupaus, minkä hän oli aikaisemmin tehnyt, mutta olin katsomassa pari vuotta sitten, kun PIK pelasi ykköstä Turussa Kosovaa vastaan, niin juttelin siellä joidenkin PIK-kannattajien kanssa, että nyt kun he nousee liikaa, niin Timi on luvannut tulla heille pelaamaan. Ja eka kausi ei, hän ei tullut vielä, mutta nyt tuli ja oliko se tämmöinen, että oli painostettu, että hän oli pakko tehdä tämmöinen pieniä, pikku visitti. Se voi hyvällä mahdollista. PIK on peikolon paikka timin sydämessä ehdottomasti. Se on selvä asia. Sitten mennään viimeiselle pudotuspelipaikalle ja sieltä löytyy, löytyy hyvinkin positiivisesti yllättäen futsal määrimmäksi valkeakko. joukkue, jota meidän ammattitaitoinen tai ehkä ammattitaidoton raati ei todellakaan noin korkealle veikannut. Mutta mitä vielä? Siis, okei, kolme voittoa varsinaisella peliajalla. Niin se on vain yhdeksän pistettä, mutta se mikä on merkille pantava, että Mad Max on niistä nyt noita tärkeitä tasapelipisteitä huippujoukkoilta muun muassa kadylta. Että he on onnistunut saamaan niitä pisteitä, joilla he sitten tekee on kaulan tonne PP70-ruutupaitoihin ja riemuun. Kyllä Sieviltä ja Kadilt molemmilta yksi piste tällä, <köhön> tällä kaudella poimittuna, mutta tässä ehkä vähän nyt kuitenkin hämää se, että Mad Max sai tosi hyvän runinosa alkukaudesta. Voitti Riamun, Ruutupaidat ja Ilveksen peräkkäin kaikki maalilla. Ja sen jälkeen ei olekaan oikein napsunut muuta kuin pari kertaa yksi piste ja kolme viimeistä matsia oli aika surullisia. Kaksi edellistä leijonaa vastaan todella pahasti pataa 7-1 ja 4-15. Sitä ennen myös Sovopataan 8-1. Nyt, nyt Valkeakoskel on aika tutkiskelun paikka, että, että oliks ne kolme voittoa sen, että puhallettiin yhteen hiileen, vai oliks ne tuuria, vai mikä heidän oikea taso tällä hetkellä on. Nyt se on jännä nähdä, miten, miten Mad Max lähtee tästä keväällä, keväällä pelaamaan. Ja se ainakaan helpotu, helpotu, kun pari eka matsi on ensin loppiaisena Sovo, ja sen jälkeen siitä viikko eteenpäin niin on kadun vieraissa. Täytyy tosi muistaa se, että Sovo, Mad, Sovo Leijona futsal, kertaa kaksi otteluissa, niin niissä oli semmoinen, että Sovo vasta ensinnäkin Maxit oli liikkeellä seitsemällä pelaajalla ja Alex lensi ekalla jaksolla suoralla punaisella suihkuun. Se oli päiväselvä punainen kortti, ei siinä mitään. Hän vei ilmeisen maalintekotilanteen, ei, ei siitä niin nokankovuttamista, mutta tavallaan se, että, että, että sä putoat kovajengin kotisalissa kuuteen kenttäpelaja ja valmentaja, joka on kuitenkin tosi isossa roolissa ollut koko jengissä. Lähtee katsomaan katsoa sitä matsia. On sen jälkeen kaksi seuraavaa peliä pois koko, pelavasta kokoonpanosta. Niin se mielestäni ei oikeuta noita tuloksia, mutta se on yksi osa sitä kausaliteettia. Miksi mäksi romahti tokalla jaksolla? Hän oli kumminkin kaksi yksi tappialla ekan jakson jälkeen Sovo kyllä, kyllä. He romahti kahdeksan yhteen. Sitten he romahti Leijonaa vastaan 4 ja Ja sitten uudestaan leijonaa vastaan 7-1, siinä niin sit niitettiin sitä, mitä Alexin punainen kortti kylvi. Jep, se so, on tosi, tosi mielenkiintoista kyllä nähdä, että millainen matsi Mad Max sovopelistä tulee, koska Maxit on pelannut just tosi hyvin kotona. Et, tota, noin, viimeksi, jos ei jätä leijonan huomioon, niin Mad Max on ainoastaan hävinnyt yhden pelin kotona, varsinaisella pelillä GFTL 3-4, se on vähän eri maailma se heidän kotisalinsa, niin katsotaan, katsotaan miten tulee menemään. Mutta tulee ehdottomasti olla joukkue, joka taistelee viimeisestä pudotuspelin paikasta aika pitkäänkin johtuen juuri siitä, että noin viisi viimeistä joukkuetta on kuitenkin niin paljon perässä sitten seitsemän ensimmäistä joukkuetta. On, on joo, kyllä, kyllä nyt, no joo, oli tiukkoja matseja, mutta silti vaan kolme voittoa 12 pelistä, niin, niin ei sillä ehkä tänne... Tänne tuota, noin Kemin tasolle kuitenkaan päästään, varmasti Mad Max on just siinä, mitä he on ansainnut tällä kaudella no. tähän mennessä. Ja sitten kun hypätään tästä tuo Kemi, niin Kemin suurin ero sarjataulukossa Max tulee nimenomaan siitä, että Kemi voittaa ne jatkoaikaottelut. Kyllä, ja hän on myös päästänyt 40 maali vähemmän. <tos> se, on, se, on, se on yksi jotenkin. <tos> Kemi on, on mielenkiintoinen siinä mielessä, että hän on päästänyt vain 29 maaliin. He on onnistunut keskikasta aika hyvin päästettyjen maalien suhteen suhteen, kun siellä on kuitenkin Sievi, Leijona, Leijona ja Sovo taulukon kärkipäässä, jotka on päästänyt enemmän maaleja, mitä he, et, et, ainoastaan GFT ja Ilves, on yksi matsi vähemmän pelattuna, sekä sitten kärki Sarjakärki, Dynamo on päästänyt vähemmän maaleja. Kemissä osataan selvästikin puolustaa. On, joo, mä on, o, o, se tiedettiin varmaan aika pitkältikin, että Kemissä ei kemimaatseissa ei hirveästi tule, maali maal ei tule, se ei ole koskaan ollut mikään hurlum, hei joukkue, mutta mä oon vähän pettynyt kyllä heidän maalintekokykyyn tällä kaudella. Et mä odotin jo, että nuoret pelaajat nostaisi kausikaudeltaan enemmän tasoa, mutta en, en mä tiedä, onko tällä kaudella se taso sitten noussut viime kauteen verrattuna oikeastaan hirveästi kenelläkään. Ei ole tullut semmoisia yksittäisiä pelaajia ainakaan, ketkä ottanut joukkueen reppuselkeä ja vienyt eteenpäin. Toki, toki Iro Vanha on tehnyt hyvää, hyvää duunia siellä, Huhtiniemi, ne Lilja, kaikki tekee semmoista kymmentä pistet per peli, mutta mä en tiedä, onko mä jotenkin vaan odottanut liikaa heiltä, tai odottanut liian paljon liian nopeasti. Ehkä yksi semmoinen asia, minkä voisi nostaa mun mielestä esille Kemistä, mikä mun mielestä on tosi alakanttiin pelattu kausi, niin on Ville Uimaniemi. Että 11 matsia, 1 plus 1. Kyseessä kuitenkin pelaaja, joka on Mitso silmissä, on Suomen maajoukkueen tulevaisuus. Pyärimaajoukkojen mukaan oli Uudikapissa. ei juurikaan saanut hirveästi siellä, mutta tuolla statuksella pelaajan pitää pystyä joukkueessa, joka nojaa puolustamiseen, nojaa tiukkojen patsien voittamiseen, niin pitää pystyä tekemään enemmän kuin 1 plus 1. Kyllä oli pelipaikka mikä tahansa, tahansa niin kyllä pitäisi pystyä parempaan. Ja en tiedä, alkaako pikkuhiljaa aika jättää Huuskon KJ 2 plus 1 tähän mennessä, vaan kuitenkin on, on pisteitä tullut aikaisempina kausina. Joo, mutta Keijohan sai kaksi musta yksi musta pelikieloissa. Niin joo, no, <laughs> se on ihan totta, aina pelannut vain kahdeksan matsiin, mutta silti, silti tota noin, vähän alkaa näyttää vaikeat jo vanha sotaratsun pelaaminen. Katsotaan, katsotaan, playoffit tulee, niin sieltä tulee muutama tärkeä, tärkeä maali, runnottu maaliedustaja. Ois jon auraan kuitenkin koko futsal Suomen peittävää, hän on... Se, mitä Pasi Nevanperä oli suomalaisen oli kymmenen vuotta sitten. Et tärkeä palikka niille nuorille kavereille. Ei niinkään tärkeää enää pelillisesti. Kyllä juuri näin. Sitten mennään se Golden futsal-team. Yksi matsi vähemmän pelattuna mitä Sovolla. ja he ovat pisteen, pisteen heitä perässä. Ja Espoon kohdalla minulla on ehkä eniten ollut tällä kaudella semmoinen, niin fuu-fiilis koko ajan, että ei niiden peleistä oikein voi lyödä edes vetoa, kun sä et ikinä tiedä, mitä ne päättää just sinä päivänä esittää kentällä. Joo, kyllä vähän on semmoista ollut vai sanottuna vaihtelevaa tämä, tämä GFT-kausi tähän mennessä kruunaa. Totta kai tämä viimeisin peli Ilveksestä tyylipuudas 6-0, kotivoitto 0-tauolla, mutta toisella jaksolla kunnon ralli päälle ja hyvillä mielen reilun kuukauden joulutauolle. Oh, yksi asia, mikä niin GFTn pelesi tältä kaudelta, niin GFT-kaduottelu, joka pelattiin, pelattiin tuolla lokakuussa, niin se oli semmoinen ottelu, että sitä katoin, katoin sitten li liveenä niin eka vitosen perusteella vaikutti, että et siellä, siellä oli kentällä yksi organisoitu futsalijoukku, ja sitten oli ryhmä, jotain kavereita, jotka oli kuullut, että tänne voi tulla tänään pelaa. Mutta se kääntyi ihan päälaillaan se aika, että GFTn startti siihen oli todella surkee. He menetti jatkuvasti pallon hallinnan omalla kenttäpuolella, kädyn aktiivisen alla, mutta Kady ei saanut palloa maaliin. Ne ei vaan onnistunut siinä matsissa niistä paikoista, mitä ne alussa sai, jonka jälkeen sitten espoolaiset heräsivät siihen peliin ja Kadylle tuli kauden ensimmäinen pistemänytys silloisessa ottelussa. Ja tavallaan mulla oli sen se että hei, nyt Espoossa herättiin, kun ne joutui kerrankin Jyrän alle, että Jyrä niin kuin herätti ne, mitä vielä, seuraavassa mattsis Sovolta kuokkaa. Et... Niin ja sen jälkeen <laughs> Niin, et se oli vähän semmoinen... Toisaalta sen jälkeen kuudesta viimeisestä matsist gft on kaikista muista voittoa, paitsi sievi vastaan, yksi 5 kotitappio, Sievi nyt on kovaa, mutta mut okay. ei sekä hyvä esitys voi olla, jos on yksi viisi koton, koton häviö. Ja toisaalta se on ainut yli maalin häviö tällä kaudella, mitä GFTllä on. Et, et ei semmoisia kunnon jäätymisiä ole sitten numeroiden valossa tullut niin paljon, mitä ehkä pelillisesti otteluiden sisään. Ei, ei, ja GFT on selkeästi keskellä muutosprosessia. Heillä on rakennusprosessi menossa, ja sille rakennusprosessille pitää antaa aikaa, koska se joukkue annettiin vanheta pystyyn, se annettiin tavallaan niin kuin niin pahasti, ettei siihen riitä enää vuosihuolto, vaan se kone pitää purkaa osiin ja virittää uudestaan. Ja se prosessi heillä on menossa ja nyt kun he herääs ja he on ottanut paljon tärkeitä voittoja tässä viimeisen kuuteen matsiin, niin kuin sanoit, niin se tarkoittaa sitä, että he hengittää enää pisteen päässä Sovon perässä, joka on Matsin enemmän pelannut. He on kolmen pisteen päässä nelossijasta pudotuspelien kotiedusta ja vastassa on siis ilme, joka pitää tätä paikkaa, on heidän seuraava vastustaja. Eli tavallaan viikko tämän podin nauhoittamisen jälkeen voidaan olla tilanteessa, että GFT on sarjas neljäntenä. Hy Hyvin mahdollista on. Ei, ei, en näe mitään estettä, että GFT voisi voittaa tällä hetkellä mitä tahansa jengiä nyt tässä Ilveksen jälkeen on sitten Riemu vastassa, niin se on just se kuusi pistet siitä ja sitten onkin kunnon taso, että on Sieviä vastaan, Sievin monitoimi hallilla. Tuosta muutosprosessista piti vielä sen verran sanoa, että GRTLlä tota, tavallaan on niin onnettomuudessa, että he ovat aina pääkaupunkiseudun joukkueen. Pelaajat totta kai muuttaa töiden perässä pääkaupunkiseudulle, niin, niin tätä kautta he ehkä on tässä vuosien mittaan saaneet näitä nuorempia ja No hyvässä iässä olevia futsal-pelaajia, tämä muutosprosessi on jo vähän, vähän alkanut ja nyt sit on tullut myös oman junioritoiminnan kautta pelaajia lisää joukkueeseen, mikä totta kai aivan loistava asia. Makovski Ari on mun mielestä semmoinen pelaaja, joka kannattaa mainita aina, koska kun GFTstä puhutaan, niin siellähän kaikki, kaikki muut kerää otsikot tavallaan, että puhutaan riamulaisista GFTssä ja puhutaan Panu Autiosta, joka on ollut aikanaan Suomen ylivoimainen ykkös pelaaja Futsalissa, niin sitten unohdetaan tämä Oulun, Oulun Junan tuoma, joka on kuitenkin pamauttunut 7 plus 4 12 matsiin. Makowski voi aina luottaa, että se tekee hommansa. Ei ole myöskään pelaaja, joka sikailuihin tai mihinkään. Enkä nyt sano, että Panu tai Riamulaiset syyllistyisi siihen, mutta se, että, että, että Makowski on äärimmäisen tärkeä tulituki tässä rakennusvaiheessa. Ja mä olin henkilökohtaisesti vähän huolestunut Makovskista, kun hän meni Espoosa, ja Hän vähän niin jäi sinne varjojemaille maille silkaudelle, kun siirtyi siirty GFT, Mutta on onneksi nyt, nyt taas tullut. Ja Tervareissahan oli ihan kantavia voimia muun muassa Oskari Tervon kanssa silloin, kun he siellä kahdestaan pelasivat. Tota, hyvä, hyvä näin, että on sieltä tultu pikkuhiljaa. On täs... onhan ne riemulaiset nyt, nyt hyvin tällä kaudella tehnyt Tehnyt on. pisteitä, että tota, korolaisilla yhdeksän häkkiä tähän menesi jo ja vähän koitillakin seitsemän syöttöä pari maalin lisäksi. Niin, niin. On ehdottomasti. En ole sanonut, että he on huonosti, mutta se, että täytyy muistaa, että siellä on myös muita. Joo, että tavallaan jo, kun jo. he ovat ne, joiden kanssa markkinoidaan, markkinoidaan seuraa hyvin, no ei voi sanoa, että hyvin onnistuneesti, mutta totta, <laughs> markkinoidaan joka tapauksessa Somessa ja kaikkialla, Kyllä. kaikkialla niin, niin ehkä tämä Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaan yksi terävin, terävin kärkipelaaja futsalissa, ansait siis enemmän palstamillimetrejä, kirjoittelua ja huomiota, mitä hän saa. Kyllä. Futs futs futs Futsal-liigassa Futsalliigas on paljon, paljon pelaajia, joista voisi kirjoittaa, kirjoittaa enemmän, kuin ne nyt esiintyy mediassa. Onko se mielessä, ketä voisi kirjoittaa jotain? Joku voisi perustaa jonkun futsalin erikoistuneen mm -hmm median tai jotain ja tehdään juttua tämän lajin parissa. Katsotaan, jos nämä tapahtuisi itsestään. <laughs> Joo, juuri näin tehdään, itsestään kaikki tapahtuu. Sitten mennään sijalle viisi meidän ennakkoveikkauksissa voima oli juurikin näillä sijoilla 3-6 järjestään kaikkien papereissa. Päästi sulta oli vähän korkeammalla, ma, ma, korkeammalla mutta se niin kuin pointti, pointti siinä, että et sovo on ehkä valmis Tomi Tuomisen pelitapaan, mutta mä en ole ihan varma, että onko kaikki pelaajat valmiita Sovon kollektiiviin. Se tässä vähän on ollut pidemmän aikaa jo. Ehkä arvotuksena itsellä varsinkin se, että kun pelaaji tulee ja pelaaji menee ja lähtee kesken kauden, niin miten se sitten käytännössä konkretisoituu sinne kevään viimeisimmatseihin, talven aikaan käy pelaamassa muutama muijat, ketkä pitää, pitää hirveän minuuttia. ja sitten kun pitäisi playoffi alkaa pelaa, niin he häipyykin pelaa futista tai jotain, Niin vähän mun, mun mielestä se ei välttämättä me parhaimmalla tavalla niin, totta kai jos somenrolla on sitä mielestä se menee, hän muuten tätä tekisi näin, mutta siinä on välillä aina semmoista Nyt esimerkiksi saa nähdä, kun Shevdet Gela teki sopimuksen Lahteen, niin nähdäänkö häntä enää Sovopaidassa tällä kaudella. Mm. Joo, siinä on tosissaan Sovolla on kuusi, kuusi täyttä pistepottia yksi voitto, Neljä tappiota. Ei se, se ei ole semmoinen määrä tappioita, millä tapella on voitosta, jossa häviät kolmasosa sun matseista se peliä mutta se on semmoinen määrä, jolla voidaan tapella pudotuspelien kotiedusta. Se vaatii vaan äärimmäisen onnistunutta kevättä ja se, se vaatii myös sitä, mitä Jake Ihalainenkin sanoi Futsal haastattelussa. Ei saa ottaa punaisia kortteja. <tum> se, niin, niin, eikä saa lentää katsomoon. Niin, so, toimihenkilötkään. Ei, se on ihan totta. <tum> totta, se et, et, jos Sovosta kaksi pelaajaa nostaisi nostais, nostais itse esille tältä kaudelta niin, niin Ilman Pekka Karjalaisen ja sitten Walt oh, Waltsun, Seferin, Seferin. Niin, Seferin panosta Tuo joukkue ei olisi päästänyt noin vähän maaleja eikä taistelisi pudotuspelien kotiedosta, koska ne kaverit on tasapainottanut sitä peliä huomattavan paljon taustalla. Et nyt kun miettii, että et Hakala-aapo on kasvanut vähän vanhaksi ja ei ole jalkaa enää riittänyt olemaan se aapo, mitä hän on aiempina vuosina ollut, niin mun mielestä Pekka ja Valtso on hyvin ottanut sitten taas sen niin kuin, ruudun itselleen, että hei, me tuetaan, me hoidetaan tämän homma himaa. Joo, se on, Sovos nousee useimmiten just esille ainoastaan tämä hyökkäysvoima ja hyökkäystehot ja miten nämä kärkipelaajat pystyy tekemään tehoja, mutta siellä on aina se toinen puoli kanssa, miten, miten joukkoja puolustaa yhtenäisesti ja näinhän se on mennyt tällä kaudella, että Sovo ei ole niin hirveästi kuitenkaan päästänyt maaleihin maalei tähän mennessä. 35. 35, mikä on Leijona futsalin kanssa saman verran muutama enemmän kuin Sievi vähän hurlumiehen joukkueenahan Sovo on tunnetut. Toki sinne on mennyt ihan liikaa vieläkin, mutta tota, ei, ei sitten kuitenkaan niin hirveästi. Ja jos nyt katsoo noita neljää tappioa, mitä Sovo tällä kaudella on tullut, niin siellä on viimeisimmistä pelistä on tappio Kadylle, sitä ennen Tappio Ilvekselle ja Sieville. Ja kovi joukkueen vastaan tappiot on tullut, kaduun myös toinen tappio. Ja, ja sitten tämä tää ensimmäinen kady oli nimenomaan se, minkä Kadu ratkaisi sitten Oh, niin kahden ylivoimalle, miehen ylivoimalle. Kahden miehen taas se taas, taas niin kuin kertoo, kertoo siitä, että, että se matsi kaatui. Ei, se, oli, se oli yhden miehen ylivoima ja yksi toimihenkilö katsomus, mutta kuitenkin se oli... Niin kuin... ah, jossain matsissa tuli kahden miehen ylivoima. En, en muista, se oli joku se, toinen peli <laughs> mut... ah, Se oli myös yksi tappiomatsi, mutta... se oli tämä Ilves-peli. Niin, niin, kyllä se jo. oli il ilves Joo, Siinä kuin Gela ja Istra filensi molemmat samasta tilanteesta punaisella. Kyllä. Ulos, joka mun mielestä meni tuomareilta oikein punainen kortti ja no en tiedä mitä istrefisiä sanoo, mutta punainen kortti meni mun mielestä oikein no. gelalle. Vähän vähä ihmeellisiä, ihmeellisiä mussutuksia tulee varsinkin tilanteen ulkopuolelta. Päiväselvissä tilanteissa, mutta onneksi Tomi Tuominen siis ohessa, kun hän on kouluttautunut koko ajan enemmän, enemmän futsava valmentajaksi niin on myös rauhoittunut iän koska Tomppa oli tosi ne aiemmin, Nyt hän on selkeästi enemmän tämmöinen professorikoulukunnan. Joo, mä olin, mä olin pari vuotta sitten hänen apuvalmentajana tuota, piirijoukkuiden turnauksessa Tampereen. Mä oikein pelästyin, kuipa hän mussutti sielläkin tuomarelle. Et se oli, katso se ilmet, niin se oli ihan hirveä. Hän apuvalmentajana pelästyin, kun päävalmentaja si mussuttamaan tuomaria tavalla harjoitusotteluissa, mutta tuota, noin, se oli just sitä ominta ja Kyllä se edelleen sieltä löytyy, mutta tuota, noin, nyt on keskitytty todellakin paljon enemmän asiaa. Tomppa on kasvanut huikeasti sekä valmentajana että ihmisenä. itse oman aika suuret sympatiat kyseistä herraa kohtaan. Että toivottavasti Tomppa pääsee pitkälle omalla uralla ja jonain päivänä pääsee myös juhlistamaan Suomen mestaruutta, ettei sitten aina tarvi Jani Meriläisen selkäisyyttä siitä, ettei ole Suomen mestari. Ja on se yllättävästi vaan, teki tullut sellainen olo, että ei sovon kärki on ollut niin tehokas tällä kauden, mutta on. Gensin vuodessa 10 kymmenen plus neljä. Oh kymmenen rb. maali, RB11 plus kymmenen, 21.9 matsissa, niin Nein. onhan tämä ihan käsittämätön lukema silti, vaikka tuntuu, ettei ole ollut niin kovassa iskussa nyt. Ehkä just tämän negatiivisen, negatiivisen julkisuuden vuoksi. ja Matinaro Mikkokin paukuttanut kahdeksan häkkiä jo tällä kaudella, mikä on ihan, ihan hyvin kuitenkin. Mainittako myös, että Sovo-matsi, 13. päivä, p t vastaa nyt tästä tauon jälkeen. Niillä on ensin, ensin Mad Max tosissaan, niin kuin sanoin, että p niin, niin se tulee olemaan näillä näkymin ensimmäinen livenä nähty suomalainen futsal matssi matsi meikäläiselle tällä kaudella, että siihen voisi koittaa keksiä jotain, jotain hauskaa, hauskaa sitten, kun mennään Somerolle katsoa Sovo- ja p peliä. Hyvä tietää. Sitten mennään Tampereelle. Pirkanmaan kakkosseuraaksi valahtanut Ilves on nyt sitten neljäntenä sarjataulukossa. Ei tee paljon maaleja, ei myöskään päästä paljon maaleja, jos vertaa muihin liikajoukkuisin paitsi kadin. Eli on Ilves? On Ilves, he on, he on hyvinkin Ilves. Seitsemän voittoa, kaksi jatkoaikatappioa ja kaksi varsinaisen pelejä tappioa. Täytyy melkein sanoa, että, että näistä matseista, niin, niin, Kadyn voitto on ollut vakuuttavin ilves koko kauden aikana ja yksi vakuuttavimpia edi esityksiä, mitä olen nähnyt kenenkään joukkueen pelaavan tällä kaudella. Että se oli oikeasti sellainen ilves, että, että sillä pelillä he juhlisivat Suomen mestaruutta. Joo, se tuli mulle vähän puskista kanssa, että he pystyivät vetämään sellaisen esityksen siihen väliin, että jos Kadyn pystyy nollilla pitämään, niin ei, ei siinä voi olla pelkkä tuuri ollut, ollut missään nimessä kyseessä, että, että ei. Kova, kova suoritus, kova suoritus ja sen jälkeen, sen jälkeen myös Sovonollille. Et, et. Joo, se oli se nolla putki, mikä oli yksi meidän syyskierroksen topeistakin, topeistakin mikä laitettiin, että joukkue... Pystyi pelaamaan 108 minuuttia päästämättä maalia, Suomen Suomen korkeimmalla sarjatasolla. Maalivarit vaihtuisivat välissä, mutta se kertoikin nimenomaan siitä, että Ilves ei nojaa maalivahtin, Ilves nojaa joukkueeseen. Ehdottomasti, ja näinhän se on Ilveksessä. lähestulkoon on aina ollut, ollutkin Ojanperä, Kallioinen, Rantanen, ketä näet, nyt on Ilveksen maalivahteen. Ollut tässä muutama viime vuoden aikana. Matti Vilgren. Ei ollut ihan viime vuosien aikana, mutta on ollut. Ei, valitettavasti mä enkin sen verran nuoren puolueen futsalaseuraajia olla. En ole nähnyt varmaan pelaavan, koskaan. Mutta tuttu henkilö muuten kyllä. Silloin mä ja Vilgrenin Matti ollaan pelattu futsalia, niin silloin sai maalivainet heittää pallon maaliin. Siitä on ihan hetki. Niin, ja jos säkin pystyt tänään vuonna pelaamaan jo ikämiestä sarjassa futsalia, niin kyllä siitä vähän ehkä aikaa. On siitä jonkun verran. Dilveksellä on nyt sitten ensimmäinen koetin kivi Upourilla Kauppisportcenterillä gft GFTtä vastaa. vastaan ja sen jälkeen he kohtaavat samaisessa salissa FC Kemin. Tuossa oikeastaan vähän niinku pedattu Ilvekselle tää talven jälkipuoliskonottojohjelma siihen malliin, että, että nyt olisi hyvä paikka iskeä kuuspaunaa ja vähän niinku varmistella sitä kotietoa. Tää on just, tässä GFT mukaan vielä Ilveksen Ilveksen kannoille vai tuota tekeekö Ilves siis semmoisen isomman loven jo eroa, että et se ei noin se helposti, helposti helposti kiinni, mutta kuitenkin otettavissa kiinni, kun hän on tasapisteissä, jos GFT on nappaa, et ah. se on aika, aika ratkaiseva matsi tosa kotietoa ajatellen. On, no, ehdottomasti kun miettii sitä, että et, et, et jos Ilves voittaa GFTn, niin silloin se ero GFThen on jo, niin paljon, että Ilveksen pitäisi tuplata oma tappionsa tältä kaudelta. Mm. Et siinä puhuta niin pienistä marginaaleista, että kuusi pistettä ei ole mielestäni yhtä paljon, paljon tuo viiden viimeisen joukkueen seassa, mitä se on sitten näiden neljän kovimman joukkueen seassa. Ei, mutta pienistä marginaaleista puhuakseni Ilveksen kokoonpano on tällä kaudella ollut todella kapea, Mun, mun mielestä ainakin. Ja ei ole. Ei ole, on pelaajia, on pelannut paljon, mutta Lassi Lintulla 15 pistet, Ilves on tehnyt 35 maalisöä, yli 40 prosenttia maaleista ollut Lintulla mukaan tähän mennessä. Et pikku nilkan vääntyminen tai joku muu ei toivota mitään tällaista, mutta jos sattuu tulemaan, niin se vaikuttaa väkisinkin Ilveksen. pelaamiseen Lintulla on ollut tosi hyvässä vireessä kauden. kauden. Pelkkä kielto vaikuttaa jo tosi mm. paljon. No se nähtiin Aleksin tapauksessa, jo ehkä. Voidaan laittaa siihen nyt. Hyvä analyysi, että kun Alex on pelikielossa, mm. niin Mad Maxilla on mennyt pelit vähän heikommin. Lintula on mies, jonka mä olisin halunnut nähdä, Nurik Futsal, bisku. tavallaan ymmärrän sen, että siellä valmentajat tekee päätökset pitemmällä tutkiskelulla, mitä yksittäiset wannabe futsal toimittajat, mutta se, että Lintulan tehot versus Uimaniemen tehot, ja jos sinne yksi semmoinen kaveri piti ottaa mukaan, niin... Mä olisin valinnut 11 kertaa kolmesta lintula. Kyllä, ainakin se kausi oli, pela, oli pelattu muutama kierros, mutta nämä on varmasti tehty jo kesän aikana tai viime keväänä nämä valinnat jo. Niin, niin. Mutta helppo sen jälkeenpäin sanoa, että joku valinta olisi pitänyt olla toinen, niin se aina on. On, no niin siis kyllähän me voitaisiin koota vaikka lehdistön mutta ei päästä se lehdistön kanssa pelaamaan oikeat vastaan. <laughs> niin Sillä sille ei, sille ei mitään merkitystä. Mutta to, tosiaan lintulla voisi olla yksi tämmöinen nosto kevät tuota, kevätkaudelta, kuka on todella vahvasti esiintynyt ja nostanut profiiliaan. Sitten kolmannelta sieltä, ja maali erolla itsensä, punnertanut Leijona Futsal, ensinnäkin ihan alkuun, niin Leijona Futsal, heidän panostukset vuoden alkuun osapäiväaikainen ja kuuleman mukaan täysipäinen työntekijä toimistolle siis futsal työntekijä Suomessa, joka tekee töitä sen lajin kehittymisen eteen seurassa, niin bravo, siis oikeasti leijona futsal tekee asioita pitkään. Silloin kun ne aloitti tämän tavallaan Balkanin invaasion Suomen liigaan, niin kyllähän oli paljon vääräkieltä. että joo, nurin menee ja hirveä määrä rahaa tarjotaan bla bla bla, mutta ei, siis siellä ne kolme ilosta rosvoa, rosvoa, oli pitkä juttu tässä viime keväänä, niin... niin ne saa sen porukan toimia, ne saa kerättyä ne resurssit. Nyt niillä on Jussi Nyström toimistolla töissä vuodenvaihteen jälkeen. He on sarjassa kolmantena. He on onnistunut pudottaa päästettyjen maalien määrää ja edelleen ovat tosi tehokkaita ylöspäin. 36 päästetty. Se on paljon, kun vertaa sitä sarjan kärkijoukkueese, mutta se on vähän, kun vertaa sitä leijonan historiaa. On... on. On todellakin, ja mitä tässä nyt vielä sanon, niin mun mielestä tämä on just näin miten se pitäisi olla, että sitten kun sinne otetaan joku henkilö töihin, niin se tulee tavallaan joukkueen sisältä, jolloin joukkue on luonut sen tai seura on luonut sen tarpeen, ja sinne tulee sellainen henkilö, ketä on elänyt sitä joukkuetta ja seuraa jo pidemmän aikaa, niin silloin, ne val, silloin varmasti se on niin kuin se tekeminen tulee olemaan yli sen 100 prosenttia. mitä jos otettaisiin joku ulkopuolinen jostain muusta lajista tuleva kouluja käynyt henkilö, ketä vaan otettaisiin avoimelle työhakemukseen siihen, niin nämä on kaksi aivan eri asiaa. On tämä vaikka tuella joku työllistää mm. siihen, niin nehän tekee vaan sen kellokorttielämänsä, mutta mm. mut Jussin... Puolisolle joudutaan ikävä kyllä tässä vaiheessa nyt kertoa, että et sun miehes ei tule tekemään vaan sitä puolta päivää, mm -hmm. vaan se, se miehen sydän sykkii niin paljon tälle lajille, että päivät venyy. Kyllä, ehdottomasti. Leijona on ollut, ollut vahva, on osoittanut olevansa nimenomaan liikan kolmanneksi paras joukkue tämän syksyn aikana, mutta nimenomaan kolmanneksi paras joukkue. He ei ole missään vaiheessa osoittanut, että olisi liikan paras jengi tai edes toiseksi parasienkin, vaan he on ollut se, joka nyt haastaa tiukimmin sieviä ja kadia. Kyllä, ja jos he meinaa loppu loppukauteen tai kauden loppuun asti mennä, niin varmaan meikäläisen kannattaa pysyä pois monitoimihallilta tai monitoimitalolta. Mä pari peliä kävin selostamassa tos vastaan ja sievi vastaan ja niistä taisi tappio tulla varsinaiselle pelejä ja kaikista muista kotimat sen leijonaa onkin voito ottanut. Että, että, tuota, ehkä mä pyrin pysymään mahdollisimman kaukaa, kaukaa Toijalasta loppukauden ihan, niin leijonalla on hyvät saumat pärjätä tän kauden aikaa. Katsotaan ymmärrät, kun sanot ton julkisesti, niin Niemisen Mikko kirjoittaa jo parhaillaan laskuun sulle. <tos> <tos> <tos> Sitten sarjan kakkosjoukkue Sievi, ainoastaan yksi sen peliajan tappio, ja se on tullut sarja ykkösjoukkue kadylle. Sievistä voi puhua paljon, mutta nimenomaan kun me mietitään, mikä tekee Sievin dynastiassa näin vahvan, kuten myös yksi, yksi kysymys meille oli esitetty Mika Mäkisen, Mäkisen toimesta, että mikä me nähdään syyksi Sievin dynastialle. Ei pelkästään tämä kausi osoitus siitä, vaan, vaan edelliset. Oikeastaan nyt kun on uuden vuoden aatto ja, ja jotkut tulee ehkä pommittaa rakettejakin pihalle, niin raketti on parasta, mitä Sievi futsalille on koskaan tapahtunut. Joo, se oli silloin, kun on siitä jo kolme vuotta vai neljä vuotta. vuotta. Enemmänkin, oli... Siinä oli toikin yhden vuoden välissä Sarajärvi, eli ol, ol, viitisen se, vuotta, joo, noin, joo. suurin piirteistä luokkaa. Joo, se oli niin, kun mäkin oli enemmän, enemmän seuraa futsalia, ihmettelin näitä, ihmettelin näitä juttuja, lueskelin ja nauraskelin ja kuuntelin, miten monska höpötti asioista ja muuta, ja mä oon nähnyt ainoastaan vaan sen jälkeen olleen sievin, ja kyllähän se oli semmoinen aika yhteenhitsautuminen, kun radikki veti 40 minuuttia, 39 minuuttia, muutamat matsit siinä keväällä, ja luotiin sitä uutta pohjaa, uutta pohjaa ja sieltä se ilmeisesti sitten <gül> onnistuttiin luomaan, mitä nyt kolme mestaruot peräkkäin tässä tullut jo, et ei, ei se ainakaan kovin heikosti mennyt, mutta ehkä siellä sit on semmoinen kulttuuri. No aina täytyy olla kulttuuri, että tämä dynastia tulee, nämä vähän kuin itsestäänselviä asioita, vai <gül> pitäisi tehdä ehkä juttu, mitä tapahtui viisi vuotta sitten johonkin lehteen. Tavallaan kun miettii, että et Sievi Sievi, kun heillä oli tämä ikävä välikohtaus, joka nyt on siis, he ovat sopineet kaikki tahot keskenään, ja ovat tehneet paluutaan toistensa luoksekin jo nämä ihmiset, ihmiset, jotka siinä insidentissä oli mukana. Mutta se, mitä se insidentti teki, se teki sen, että Sievin oli pakko pärjätä omillaan. Niitten oli pakko tuoda siihen valmiiseen runkoon, kun siellä oli näitä, koska Radik oli kuitenkin, Draganin kanssa oman kylän poikia, koska ne pelasivat jalkapalloa siellä. He olivat ylivieskalaisia, he olivat sieviläisiä, heille oli se seura tärkeä, tärkeä juttu. Ja heidän ympärille alettiin nostaa näitä omi poiki suurempaan ruutuun, koska siis lähti saman roomalaisen kynttilän mukana aika monta tervaria, tervaria puolitoista tuntia pohjoiseen. Ne jotka nyt ovat tulleet takaisin. Kyllä ovat tulleet takaisin. Riidat on sovittu kaikki on hyvin ja se on hyvä. Ihmiset menevät eteenpäin, mutta se mitä se hajatti Sievi, että Sievi alkoi rakentamaan sitä hommaa sen identiteettinsä ympärille, ympärille jossa ei sitä oteta laskuihin mukaan, että Sievin logonhan on suunnitellu yksi turkulainen. <tos> <tos> mutta se on ihan toinen asia erikseen. Se oli sen rehellisesti kilpailun kautta. Niin se oli, se oli kilpailun kautta. Oliko kyllä. ainut? Ehdotus. En mä sitä tiedä, mutta sitä paitaa ei ole näkynyt vielä, että se on jäänyt se yhden turkulaisen maalivahdin jonnekin varustekassiin, jonka piti tuoda se palkinnoksi. Mutta Sievis rakennettiin määrätietoisesti, se otettiin oman kylän sisällä tärkeäksi projektiksi. Sitten sieltä alkoi nousee, kun ne oman kylän jätkät sai vastuuta ja sitten oli kuitenkin tämmösi niin Nikola Ercek, josta on niinku tullut oikeasti sieviläinen. Kyllähän on ihan sieviläinen. Ei kukaan mieti, että Ercek on Balkanilta tai Ercek sieltä tai on täältä. Suomalaisen kun puhutaan, niin Nikola Ercek on sieviläinen. Ja sillä jätkällä on niin järjettömän iso niinku voittamisen halu ja tahto, ja se repii niistä omista joukkuekavereistaan todella paljon ekstraa omalla esimerkillään. Ne omat pojat on päässyt kehittyä semmoisten pelaajien ympärillä, joille sievi on rakas asia. Ja tästä hyvänä esimerkkinä moni varmasti muistaa nämä viime kauden ratkaisevat matsit, joista Ercek oli sivussa finaaleista, miten hän Radikin kanssa oli katsomossa Vaihto, vaihtotauolla paikkaa, jossa he istuivat, että he pääsivät lähemmäs hyppimään ja huutamaan, <laughs> huutamaan ohjeita ja raivoamaan kentällä ja lomille pelaajille, että he tekisivät kaiken oikein ja yltyisivät parempia suorituksia puolustaisi ja puolustaisivat paremmin. Se, se näkyisi, miten jokainen liike ja jokainen käde, kädet heiloja ja suu kävi ja pää kävi ja kaikki mahdollinen, niin siinä, siinä elettiin todellakin sen oman seuran puolesta. Silloin näkee, että se rakkaus ei seuraa, on ihan jotain muuta kuin kilometrikorvaukset tai vastaavat, vaan se on niin nimenomaan eletä henkeitä. Se on mahdollistanut sen, että sievi on rakentaa dynastian. Ja mietin nyt, Jaakko Alasuutari, kaveri on melkein yhtä nuori kuin mun lapset. No ei okay, ihan yhtä nuori, mutta aika nuori poika kuitenkin, kyseessä 96 syntynyt. Voittanut kolme Suomen mestaruutta oman kylän jengissä omien velipoikiensa kanssa, mm -hmm. että niinku, tarinoita tulee sieltä silloin, kun se satsata siihen pitkäjänteisyyteen, Et sievin pitkäjänteisyys on erilaista kuin Leijuna futsalin pitkäjänteisyys, sievin pitkäjänteisyys alko tavallaan pakotettuna, mutta sen jälkeen tajutti, että on paras tie ja he on eriyttänyt toimintansa jalkapallosta muutama vuosi sitten, he on puhtaasti futsal-seura ja se kylä rakastaa niitä yli kaiken. Ja se vielä, että käydään futistakin pelaamassa eri engeissä kesäsi, mutta sitten tullaan kuitenkin takaisin siihen yhteen omaan futsalseuraan seuraan pelaamaan talvisi, Talvisin päälajia. Ehkä heille se päälaji kyllä on, jos maajoukkuessakin pelataan. Niin, niin. Sekin varmasti on, ettei haittaa vaikka, missä kesä pelataan. Nyt talvella tullaan yhdessä tähän vetämään Nämä kuviot ja kaikki setit valmiiksi ja oh. pelataan ja hyvin. Sellaisia pelaajia kuin esimerkiksi Armo Junno, niin ei ikinä olisi jalkapallossa pystynyt pelaamaan mestareiden liigaa. Mutta futsalissa pelannut useita matseja eurokappeja, Oli yksi parhaimpi Suomen pelaaji Nordic Tavallaan Junno on Nordic niin nuudi, sama, mitä Makovski on GFTlle. Et mies, josta puhutaan liian vähän siinä kontekstissa, missä se on. Et, et, nämä jätkät ovat kasvaneet siellä sievissä. Junno on pelannut tervallis, niin tiedän sen, se on ihan tullahan kenenkään viitata sieltä, Olen tiedän. Mä oon, mä oon pahoillani samba-futsal-ystävä Jussi Törmä, Törmä, mut kyllähän Junno nyt on tervallisydämen omaava sieviläisyydelle kuorutettu futsalpelaaja. Se oli hyvä tiivistys. Näin, mitä tässä nyt, jos voi tähän kauteen vielä vähän vetää yhteenvetoa, niin ei, ei mitään ihmeellistä sitä, mitä olettaa. Vähän alkukaudesta meinasin, et ei olisi ollut Sievi näin vahva, Tirkkonen puuttuu. Nyt varsinkin vielä kun Ertsekin on ollut pelikielos, Tirkkonen nyt vasta loukkaantumisen jäljiltä. Silti siellä vedetään sarja kakkosena pisteen pääs niin Se kertoo sit kollektiivista. Vaikka no. vedetään välillä vähän kapeammalla kokoonpanolla, niin silti kaikki elää ja hengittää siihen yhteen juttuun. No. Sievin kohda ainut uhkakuva, minkä itse näen keväälle, on se, että toivolla Miika-sairassuma pitenee. Kaikki kunnia muille torjuille Tampereesta, tai oikeastaan Jyväskylästä Pohjois pohjoisemmana, eli Jyväskylästä pohjoiseen, niin kaikki kunnia kaikille muille maalivaarille, mutta ilman Miika Toivolaa Sievi ei taistele voitosta tai Suomen mestaruudesta. Ei ruutupaida tehnyt kahteen peli vaikka Sievi on voittanut molemmat, niin kymmenen maalia kyllähän se aika paljon on Ala, alapää jengiltä, kuka on saalistanut seitsemän pisteet koko kautena. No. Toivolla ainut syy, minkä takia hän ei pela futsalmaajoukkuessa, joukkueessa, se, että hän on perinteinen pallojen pysäyttäjä. Hän on erinomainen pallonpysäyttäjä. Yksi voisi sanoa, että Suomen parhaimpia pysäyttäjiä. Mutta se ei enää kansainvälisessä futsalissa riitä. Ei, ei. peli aletaan pyörittämään todella paljon maalivahdin kautta nykyään. Ja eihän, senhän näkee siitäkin, että maanjoukkuilla on oma maalivahtivalmentaja, joka on käytännössä tasapäinen päävalmentajan kanssa omalla tontillaan. Kyllä. Se on ehdottomasti näin. Mutta Miika Toivolan toipuessa pelikuntoon annettujen ennusteiden mukaan, niin sievi on ehdottomasti loppuottelujoukkue, jos ei mitään ihmeellistä tapahdu. Kyllä tätä vielä käsittelemätöntä joukkuetta vastaan. Kyllä. Ja sitten mennään sinne. eli sarjan kärjessä, Yhdeksän voittoa, yksi jatkoaikavoitto, yksi jatkoaika tappio ja yksi varsinaisen peliajan tappio. 48 tehtyä, 17 päästettyä maali ja Derbyn ylitsevuotavan seksikäs ylikävely, missä Riamulle ei jäänyt mitään jakoa. Kadu teki oikeastaan syksyllä kaiken muu oikein paitsi sen Ilvesottelu Kyllä ja sekin oli jo, pakko sito ilvekselle ja propsit antaa, niin, että se oli Ilveksen hyvyyttä. Niin, niin, että välillä näitä tulee, mutta kyllä mun hirveän vaikea on nähdä, että joku joukkue pystyisi kadyn voittaa kolme kertaa viidestä tällä kaudella. Ei se on siis, mitä kädy teki oikein, niin ennen kuin Vasko tuli sisään mä oon aivan varmaa, että kyllä siellä on, on syrjälän kynät sauhunut kovia ja soiteltu, soiteltu Vaskolle jo paljon aikaisemminkin, mitä sitten ulostultiin uutisen kanssa, mutta ennen kuin Vasko tuli Jyväskylään, niin siellä vedettiin järjettömän kova fyysinen priisi. Sitten puhutaan, että, että ei Vasko on pistänyt kädin kuntoon. Ei joo, mä näin Instagramista, että siellä on ollut Kytölä ja kytölä veljekset, Rinteen Juhot ja kailähdöt vastaavat, että ne on olleet vetämässä sitä kuntopiiriä keskenään kesällä. Ne on päättänyt, me ollaan paremmassa kunnossa ensin. Me ollaan fyysisesti valmiimpia tähän sarjaan. Sitten tuli Vasko, joka, jonka teesit sai tosi nopeasti sen homman toimimaan. Tosi nopeasti hän onnistui iskosta tähän Suomen akateemisimpaan, akateemisimpaan fläppitaulu futsali onnistui iskostamaan suoraviivaisuutta ja muutamia omiin nyansseja, niin nehän on ollut melkein pysäyttämättömiä. On, on ja todellakin se, että joukkueena vedetään joukkuekammat päälle jostain heinäkuusta asti. Ihan älytön treeni. En tiedä, onko se on nähnyt sinua aika kova, jos se on vapaaehtoisesti sä vetänyt muiden jätkien kanssa, kun tällä kaudella hänelle ei, ei sopimusta tota ole. <tos> Mutta, mutta tota noin, muuten on vedetty todella voi todella olla, väärin, väärin mutta siis... No voi olla, että pal mä muistelisin, että hän ei, hän ei tällä kaudella ole pelannut. Mutta, tota ei noin. ole pelannut, mutta siis mulla oli sellainen muistikuvat, hän oli siellä kesätreenissä. No, voi, voi olla, mukaan, voi, olla, voi, on, olla tot... voi olla, Voi olla, että hän on kavereiden kautta ennemassa muutenkin. Jo, jo. Tai maan mä oon nähnyt väärin ja kyseessä on ollut Smaug Kytölä. Niin, tai sitten rinne oli kasvattanut massaa. No, sitä se ei tehnyt, koska mä olin hänen polttareissa. <laughs> <laughs> Olisin nähnyt se siellä. Joo, e mutta siis se oli tämmöisiä pieniä kysymyksiä, kysymyksiä kauden alussa, että miten hyvin kadun kaikki kuviot sopeutuu Vujovitsiin, ja eihän siinä nyt hirveästi ongelmaa ollut. Tähän oli täydellinen tämä kauden avausmatsi, Futsali vastaa 1-5 tauolla täysin yhtä päätä. Loput 3-8 voitto lukemat ilman Mikko Kytölää vielä tämä matsi. Niin Kuudel-pelajalla Kadysen V ja hallitsi aivan, aivan suvereenisti Korsonovil-hattusimmat. Muun muassa et siitä eteenpäin onkin ollut melkein yhtä soittoa. Muutama kauneusvirhe tähän mennessä. Gefti ja Mad Maxi vastaa, mutta... Huomion arvoista, just, että Hosio on palannut takaisin ja sitten se, että Kytölähän puuttui myös tuosta Sievi-voitosta, kun he voittivat 2-1 Sievin kauden alussa. Ja sitten se, että Leijuna Futsal ja Ilves-matsit on ainoat, jossa kädyllä on pystytty tekemään edes kolme maalia samaa ottelua. Joukko, joka puolustaa noin hyvin, niin se on tosi vaikea voittaa kolme kertaa viidestä. On, ei finaaleissakaan viime kaudella hirveästi ei tehty, vaikka ne oli hyviä matseja. Et se on se ainut, jos joku joukkue pystyy nollaamaan myös kadin, mikä tulee olemaan todella vaikeaa. Heilläkin vain vuodesta toiseen kokoonpano tuntuu vahvistuva. Ja nyt varsinkin vielä, kun ollaan saatu leveyttä lisää, Kallio Koski teki sopimuksen ja, sopimuksen ja muuta. Tällaista Tolvanen käynyt yhden matsi heittämässä tällä kaudella, mutta sit varmasti taas penkin leventäjänä. Tiedätkö, mikä puuttuu edelleen? Se ei välttämättä kyllä sovi niiden imagoon. Joukko, joka mainostaa olevansa kadyhirviö ja puhuvat hirviön kevästä, niin niille ei ole yhtään rakkikoiraa. Niille ei ole semmoista jätkää, joka pistää munat turpeeseen ja painii ne vastustajat sieltä monnarilta pihalle ihan vaan sen takia, että oma joukkueen voittaisi. koski voi huutaa ne pihalle. Mutta... On, on, mutta ei hänkään, hänkään ei ole semmoinen perinteisen merkityksen rakkikoira. Ei ole semmoinen, ei. joka joka tavallaan johtaa sitä momentumherättelyä silloin, jos vastustaja on lähellä nollata heijat. Se on ihan totta, mutta emme tiedä kaipaako se tällä hetkellä hirveästi. Ei, nyt tällä hetkellä kaipaa, mutta viime vuonna finaaleissa ne kaivannut. Mm. Että siellä olisi tarvinnut yhden aasin <laughs> joukkueeseensa. Ei kaikki saa olla liian akateemisia. Mutta joo, leikki leikkinä. Kadu on, on kova jengi. jengi, sievi on kova jengi, he on omissa papereissa, niin ne, jotka ratkaisee finaalien kotiedun. Paljon voi tapahtua, tässä on kuitenkin kymmenen matsi jäljellä joka jengillä. Se on 30 pistettä, se on sama määrä pisteitä mitä Kaudilla on plak plakkarissa parhaillaan. On, joo, kyllä se on ihan totta. Kaikki on teoreettisesti mahdollista, mut, mutta, mutta kyllä mä aika lailla tulen näkemään tämän kevätkaudenkin samalla tavalla, miten tähän asti on kirjoitettu. Että kadu sievi, ja sievin matkaa kärjessä ja leijonat luultavasti tulee olemaan kolmantena. Sitten kova kolmikko Ilves Sovo GFT taistelee siitä viimeisestä kotietupaikasta, kemiä, sitten alla tapahtuu mitä tapahtuu. Sitten siitä ei voi oikein tietää tällä hetkellä, mikä, kuka, saa, kuka saa sen flown päälle ruutu. Paidathan pari vuotta sitten veti ihan putoamisen tuomisesta joukkueesta ja voitti sieviviä kertaille ja kalkiarrokselle, että mitä tahansa voi tapahtua. Juuri näin. tässä aika pelata, pelataan ja eletä futsal liigan Meillä on nyt tässä aika paljon jo materiaalia tullut purkkiin, joten me päätetään tämä podcast sillä, että mennään kuuntelemaan mitä asiaa. Timo Onatsulla on yleisesti tuomaritoiminnasta ja tulevista EM kisoista Hei kiitos Juha, kun olit mukana. Kiitos, kiitos. Oli oikein mukava olla ja kun kirjoitella myös kevään aikana jonkun verran. Kuhan kirjoitat enemmän juttuja, mitä syksyllä, niin olen tyytyväinen. ennakot? <laughs> Ei mitään. Hei, kiitoksia oikein paljon. Menkää katto ja paikan päälle. Morjens. Kiitti, moi. No niin, nyt ollaan saatu Maggetpodin vieraaksi Suomen menestyneen Futsal erotuomari ja myös Pohjoismaiden menestynyt Futsal erotuomari Timo Onatso. Tervetuloa, Timo. kiitos, kiitos. Miten nyt sitten EM-kisat lähestyy kuukauden päästä, Sloveniassa? Te ilmeisesti olette käynyt tekemässä jonkunnäköisen koukku siellä jo marraskuussa. Joo, että kyllä me käytiin koukku marraskuussa. Siellä oli pelinteinen seminaari jossa on ykkös- ja elittikategorian tuomarit täydään asioita läpi ja niistä, niistä henkilöistä valitaan kisoihin ja Ja sen jälkeen sitten saatinkin lukea uutineet, että sut oli valittumista. Tietysti isot onnittelut, tosi hieno suoritus. Kiitos, kiitos. kiitos. Kyllä se niin kuin, tosi hyvältä tuntuu, että kilpailu on kovempaa ja kovempaa tuolla huipulla. Hieno, hieno päästä. Varmasti, varmasti. Ää, nyt sit kun meillä on Suomessa liigakausi on, on kovassa käynnissä ja, ja sinun pitäisi samalla, samalla keskittyä myös noihin EM-kisoihin, sit ollut myös Main niin miten sä pystyt yhdistämään kaiken, kaiken tämän, kun kuitenkin Futsal on toistaiseksi vielä amatöörurheilua ainakin tuomareiden osalta? No, tämä on erittäin hyvä kysymys. Kysyn aina välillä, haasteita tulee. Haasteita tulee, että miten pystyy kaiken tuo yhdistämään. Öö, sanotaan näin, että onneksi on hyvin joustavaa ollut työnantaja, että sen kanssa on pystynyt neuvottelemaan työriittyviä asiat. Ja sitten vielä erityisen tärkeää on tietenkin perhetuki ja sieltä on saanut joustoa, kun joutuu ja saa lähteä reenaamaan ja saa lähteä harjoittelemaan ja saa lähteä ulkomaille viheltämään ja yrittää myös Suomen kotimaan kamaralla viheltää. Niin ilman Näitä tukia niin ei mitään mahdollista voisi yhdistää näitä asioita ja, ja, ja kyllähän se aina joku asia väkisinkin kärsii tai jää vähemmälle, mutta ainakin tällä hetkellä on vielä ihan hyvässä suhteessa. Suomen liiga on tosissaan nykyään jo pituudeltaan aika lähellä ammattilaisliigoja. Pelataan yhdeksän kuukautta. Se tietysti myös vaikuttaa teihin erotuomareihin aika paljon, että jotka haluatte panostaa nimenomaan futsalin, niin onko teillä enää minkäännäköistä mahdollisuutta sitten kesäisin puhalella jalkapalloa tai käydä vaikka FC-Venuksen kuvauksissa niin kuin yksi sun kollega? Ei. No, olen sitä yhdeksän kuukautta pitkä aika ja toisilla se kestää pitempään kuin toisilla. Ja on Saan oikaisesti olla siinä pitempään kestäneessä kastissa, joka on ihan hieno asia, että aika pitkä, pitkä kausi niin sanotusti. Ja, ja onko on... mahdollista käydä vielä potkupalloa niin kyllä se on mulla tapana, että mä yritän pelejä täällä paikallisesti keski, keski suomen alueella. Ja, ja kyllä siitä muutakin aikaa, että niin kuin jos on harrastuksia muuta muita, Kolopallo on tullut jonkun verran mutta viime kaudellakin neljä kierrosta kerkesi tehdä, että kyllä siellä jostakin, jostakin jättää vähemmän aikaa. Ja jos puhutaan ammattilaisulle tai muuten yhdeksän kuukautta, niin, niin on se pitkä aika kestää, en noin, mutta tämä jalkapallo kestää vähemmän kuin futsaan nykyään. Niin näinhän se tosissaan on, että suomalainen futiskausi kausi kestää sen seitsemän kuukautta ja futsaakausi Kausi kestää sitten parhaimmillaan, melkein yhdeksän, vähimmillään kuitenkin sen kahdeksan kuukautta. Futsal on ainakin kestollisesti enemmän huippusarjojen rytmissä, mitä jalkapallo. Toki jalkapallos pyörii pikkusen eri rahat ainakin toistaiseksi. Palataan vuoteen 2014 ja 4-4 päättyneeseen Portugali ja Venäjä väliseen matsiin. Pelataan lohkovoitosta, pelataan sillä on kaksi maailman huippumaata vastakkain, niin minkälaista on tuomita kyseinen ottelu Joo, kyllä se, niin kysyt minkä, minkälaista, niin onhan se noissa valoissa ja numeroilla ja tommosena katsotaan huikeottelu. Niin huikea ottelu. Ja yksi, yksi tota noin, niin kuin, meikäläisenkin historian niin huikeampista otteluista. Pelillisesti, tasollisesti ja myös, myös tota noin, niin, mikä sinun panoksena. Ja, ja kun sitä ottelua miettii, niin onhan se taitoa löytyy kentällä huikea määrä ja se, että pitää olla myös tuomareiden hereillä ja olla valmiita jokaisen tilanteeseen ja kaikkiin tilanteeseen. Että kyllä se niin yksi, yksi tota noin, niin huikeimmista peleistä on niin miettinyt sitä, kun miettii sitä kaikennäköisiä yksityiskohtia siitä pelistä, niin kyllä ehkä... ehkä huikeimpi, huikein tai toiseksi huikein, koska Aasianmesta oli myös yksi huikeimmaksi, joka, joka jäi niin kuin perillisesti ja tasollisesti niin kuin, siitä tapahtui kaikkea ja siinä joutui oppiin koko ajan, että siinä oli ää, taimaa vastaan Irani niin, niin siinä on myös, myös tota noin, ja meni jatkottelu ynnä muuhun niin siinä tuli kaikkeen, kaiken mahdollisia siinä pelissä mutta kyllä toi on niin kuin yksi niistä ehdottomasti huiveimmisottavasti. Se on ö, hienoa kuulla, että on, on niin tämmöisiä pupeita kokemus. Se on kuitenkin varmasti tuo erotuomaritoiminnonkin suola, että pääsee näihin, näihin isoihin otteluihin sillä määrätietoisella työllä, mitä tekee. Palataan semmoiseen asiaan, että Suomessahan erotuomaritoiminto on äärimmäisen hyvää, mutta se on myös niin jalkapallossa kuin futsalissa aika semmoista piilotettua piilotettua niin koko, koko kansalta, mutta silloin, kun mennään tuonne EM-kisoihin, niin kyseisessä matsissa, niin näytit punaista korttia, ihan siis päivänselvä punainen kortti, se oli meidän kotikatsojankin, näytit punaista korttia Venä, venäläistähdelle matsissa, ja siitä sitten kuitenkin kirjoitetaan aika paljon isommin mitä Suomesta. Suomessa kun käyt jollekin punaisen kortin, niin siitä saattaa, saattaa lukea maksimissaan niin kuin jonkun näköinen uhkaus viro virosarjoihin pelaamiseen, mutta ei, ei niin käytännössä oikeasti ole, oikeasti ole mitään semmoista median luomaa painetta. Miten tuommoinen asia käsitellään sieltä ja tuomari sisällä, kun tietää, että iso ratkaisu menee sitten siis oikein tai väärin, sillä on merkitystä siitä kirjoitetaan joka tapauksessa? Joo. No sanotaanko, että tuomareita ja miten itse, niin mä en niin kuin niihin kirjoitteluihin ja muihin. Ota, se nyt mä en niinku niiden vaikutuksista tunnu, mä en, mä en lue hirveästi mitään foorumeita ja muita kaikkea, mitä Suomessa esimerkiksi on, ja siellä kirjoitellaan. Sitten jossakin totta kai meidän yhteisessä keskustelussa Suomalaisen tuomareiden kesken tulee keskustelua jostakin, niin sitten pitää käydä katsoa, mitä siellä on keskustelu. Sitten jos puhutaan kisoista ja noista, niin siellähän hän tuomareiden ei esimerkiksi pääse katsoa pelejä hallille. Eli suojellaan tuomareita myös sitä kautta, että ei ole konflikteissa pelaajien ja muiden kanssa, koska mehän oltaisiin todennäköisesti samoissa paikoissa, missä on pelaajille parattu paikkaa vaikka niin Vähennetään tällaista vaihtoehtoa. Kyseisessä äh, turnauksessa 2014, niin, niin äh, joo, 2000 oli se silloin, niin siellä... Siellä päästiin, jotka oli ihmiset tuomarit, että oli jäänyt kisoihin, niin pääsi katsomaan matsia, eli pronssipelejä ja toistaisemmin ajeta ja muuta vastaavia tällaisia pelejä, pääsi katsomaan. Ja muistan, että olin kävellyt siellä ja pulaa katsoa aika pahan näköisesti, kun me tultiin, tultiin tuomarista sinne finaalipeliin ennen tai jotain, niin siellä katsomus, kun käytiin siellä ja katsottiin vastakkain. Mutta se, mitä puhut kyse kirjoittelusta ja tuosta, niin ei siitä hirveästi siellä käsitellä. Ja Ollaan niin kuin, okei, lehdistö, ja lehdistö kaikki tulee, siellä näkee ne paikalliset. Että kyse enemmän se kirjoittelu on sosiaalisessa mediassa ja muualla. Ja esimerkiksi kyseisen tilanteen, niin meidän, meidän yksi huippupelaaja, Panu Autio, pelasi Venäjällä silloin. Ja Panun kanssa juttelin, mutta missä tilanteessa vai missä tästä tilanteessa, mutta Venäjällä kirjoitettiin aika paljon siitä. Ja muuten, en muista ojan se kuinka paljon jälkeen on, mutta se sanoi, että siellä oli on isompi ongelma, esimerkiksi Panu sanoi, että vai luunko vai mistä, mutta siis heitti sitä juttua, että siellä oli se iso asia, että miksi se lähti pihalle, kun se oli aikaisemmastakin finaalista, jos oikein muistan, niin pihalla tai muuta vastaavaa. Että se on aina menettänyt hienon kokemuksen pula siinä, mutta kyseinen tilanne nyt oli päivänselvä. Tosin ei katsomassa ja siellä yd. paikallisessa tilaisessa, mutta sitten viimeiseltä niin se oli päivänselvä tilanne, joka sitten joka niin, taas edesautui sitä. Koska kyseiselle otta on esimerkiksi delegaattia, tarkastajat ja muut kaikki, niin ihmetteli, että mistä se punainen tuli. Sitten nähtyä videon niin oli sit mieltä sitä mieltä, että ei ollut vaihtoehtoja. Mutta niin niin ja se tekee myös sitä ottelusta hienoa että tulee onnistumisia myös tuomaristolle. On sitten ketä tahansa tuomareita siinä ja ketä tota noin niin muita ja ja ja se. Öh rasitko mun kysymyksesi vai tuliko enemmänkin? Ja varmaan tuli. Tuli tuli oikein paljon hy hyvää täks ja toi, toi on tosi mielenkiintoista, koska niin itse itse on tosi kiinnostunut kaikesta tästä paineestakin mitä tuomareilla luodaan, että kun vertaa minun nykyiseen kotimaan, niin siellähän erotuomareille järjestetään mediakoulutusta, mikä on siis pakollinen kaikki huippuerotuomareet. heidän on pakko osallistua ja siellä käydään läpi sitä, että miten te menette median eteen, kun on tapahtunut ottelussa iso tuomio. Ja se on niin tavallaan ruotsalainen mentaliteetti jo muutenkin vähän se, että kaikkien pitää olla vastuus kaikille, mutta kukaan kannattaa vastuuta oikeastaan yhtään mistään. No, sen verran myöhemmin on sit puhuttu koulutuksessa ja muissa, että me ei, me ei kommentoida oikeastaan medialle niin kisoissa ja muualla millään lailla. Et siellä on eri taho, joka totta kai kommentoisi jos on kommentoida. Ja sen mä ymmärrän ihan noissa kisoissa. Ja Suomessa ja muualla niin yleisesti on, jos nyt oikein muistan meidän koulutuksesta, niin, niin, niin jos tuntee, että on vahva ja pystyy ja hallitsee ja pystyy kommunikoimaan, niin voi mennä mediatilanteeseen niin jalkapallossa ja futsaalissa, mutta kyse, kyse niin koulutusta ei täällä hirveästi tällä hetkellä ainakaan Suomen kameralla, ainakaan etu mieleen, mutta ei se varmaan huono olisi. Tätähän on nyt näkynyt jalkapallon puolella, että siellä on se on, on tiettyjä tuomareita, jotka on ollut valmiit menemään media eteen, eteen käymään läpi tilanteet. Enkä mä sano, että mun mielestä putsan niin täytyy mennä median eteen, vaan niin lähinnä se, että mihin suuntaan maailma, maailma muokkautuu, niin, niin kyllä se vaatii, media eteen meneminen vaatii paljon, paljon erilaista henkiskeistä, mutta kyllä sekin vaatii, että kun kaikki on kuitenkin sosiaalisissa medioissa ja siellähän nimettömänä voi, voi aika rumastikin huudella, uudella toisille, joka on omia myös luomaan sitä ristiriitaa siihen omaan päätöksen, minkä on tehnyt kentällä. Oletko sä sitten pelaaja, valmentaja tai tuomari tai ihan pelkkä timekeeper. Miten sitten nyt Slovenian kisoja, kun katsoo niin kun tästä tulevaa, niin miten tuommoisissa kisoissa menee se ero tuommoinen katsotaan, Enkä mä tarkoita, että, kertoo, että mitä puhalat, vaan lähinnä niin se, että et kun siellä pelataan tosi tiiviissä syklissä. Mä katsoit, että helmikuun ekana viikonloppuna on kahdeksan matsia. Että kisat on niin paljon lyhyä ajas ajassa, mitä putiiksen arvokisat, mutta matsei on todella paljon. Niin Miten niin tuomarien rytmittäminen menee? Joo, siis sehän on, sanotaanko, jollakin tavalla aika haasteellista, jos sitä miettii myös tuomarin ja näitä, Mä jotka määrittelevät nämä. Eli kisoissahan on siellä taitaa olla tuollakin nyt neljä, neljä, neljä henkilöä, tota niin erotuomaritarkkaajat observereet. Ja, ja ne tekee yhdessä sitten päätökset ja, ja tekee asettelut. Ja varmaan sitten sen jälkeen UEFA erotomari joka hyväksyy ne tai antanut mandaatin siis taustalla, mitä siitä tapahtuu, mitä ei niin kuin näy. Ja meillähän sitten tulee miten se nyt menikään, Tulee kahta päivää ennen, muistaakseni johonkin UEFA-sivuille tai johonkin pitää tulla määräykset tiettyyn kelloaikaan mennessä, kun ne menee johonkin järjestelmään, niin kahta päivää ennen tulee niin kuin tieto pelistä, että sä oot tässä pelissä ja tässä pelissä. Ja, ja, kisoja kun miettii, niin siellä on 16 tuomaria ja kaksi ekstra tuomaria, jotka voi toimia ainoastaan kolmosana tai ajanottajana. Ja... ja, ja. Ja sitten siinä on tietty määrä joukkueita, kun pitää miettiä tuomareiden neutraalisuutta. Eli et voi olla samassa lohkossa, missä pelaa sun joukkue ja sitä sinun maalaisin. Ja mahdollisesti jopa myös se, että mihin karsintaan se menee seuraavaan, niin ei voi olla mitään tämmöisiä. Halutaan estää mahdollisesti, että joku voi sanoa, että kyseinen tuomari teki jonkun ratkaisun sen takia, että joukkue pääsee jonnekin. Eli halutaan minimoida tai organisaatio haluaa minimoida. Tämä on ihan järkevää. Ja se, että sä saatat joutua odottaa, niin kuin, millä taisi ottaa viisi päivää, plus sitten kolme, kolme eri harjoittelupäivää sitä ennen, ennen kisoja, ennen tota tuli ensimmäinen matsi. Ja sitten tulikin heti seuraavana, seuraavana seuraavana. Mutta tota, siinä on niin kuin se omat haasteensa kaiken kaikkiaan. Ja itse kun on neutraali, kun Suomi nyt ei valitettavasti pääsi kisoihin tai astu taistelemaan paikasta, niin, niin, niin, niin se antaa mahdollisuudet voi käyttää missä vaan, joka taas antaa helpommat kädet. Ja sitten kun on jo kokemusta, niin varmaan se luottamus on organisaatiolla tietyllä tasolla. Öö, mitäs muuta sinä kysyit? Lähinnä tämä oli tosi, tosi tyhjentävää ja, ja auttaa tosi paljon ja Itsekin mieti just tota sun tilanne, että et saat tavallaan unelmavävy UEFA Nero Tuomari-delegaatiolle, koska sä tulet maasta, mikä ei ole lopputurnauksessa, ja sitten sulla on tosi pitkä kokemus kansallisesta pääsarjasta, pitkä kokemus arvokisoista, niin tavallaan pystytään sit heittämään finaaliin timekeeperiksi tai kolmanneksi erotuomariksi, jos se finaali muuten osu kohdalle tai vastaavaa, että tavallaan niin kuin varmaan helpottaa onat sun nimen kirjoittamista tiettyihin arvovaltaisiin papereihin. No, Toivottaa näin, tai se helpottaa, se on ihan totta. Toivotaan, että se toteutuu myös, että tulisi niihin tärkeisiin ja hienoihin otteluihin. Kaikki ottelut erittäin tärkeitä kaikille joukkueille ja myös tuomareille. Mutta totta kai tiettyjä asioita aina haluaa ja tavoittelee. Se on ihan selvä. Sä olet itse ollut kertaalleen finaalissa timekeeperinä. Suomessahan se on vähän sillä, että kun liigassa ajauttajat, niin ne saattaa olla äitejä, isiä tai semmoisia, jotka eivät tiedä, miten se kello toimii. Niin... Niin, se on varmaan aika eri, eri maailma silloin, kun pistetään virallisessa UEFA-ottelussa erotuomarikoulutuksen käynyt kansainvälinen erotuomari hoitaa sitä kelloa. Voisi kuvitella, että teillä on pikkuisen erilaiset painotukset kuin vaikka ykkösdivari LOPs FC Persia. No joo, siis varmaan sitäkin totta. totta ajanottajan tehtävää ainakin omalla kohdalla, niin, niin, niin se on niin kuin haasteellisempi kuin olla siellä tuomarina siinä kentällä, että kun sitten teet sitä, että en muista, olisiko mulla ollut niin kuin ja tehtäviä virallisia, kansainvälisiä kymmenkunta, mutta niitä on ollut kymmenkunta, niin ei niitä kovin montaa ole munkaan uralla niin kuin ollut, että ja. useimmat niistä on vielä tullut sitten jostakin, jostakin tota noin, niin opiskelijoiden kisoista, niin, niin ei se, se ei ole montaa kertaa kuin sotajan ottaa. Kyllä se on niin paljon, paljon, paljon, paljon haasteellisempi tehtävä kuin olla siellä kentällä tai kolmasena. Yes. No, Sitten meillä on tullut lukijakysymys Tampereelta. Tamperelainen Markus Aalto, meidän vakiokuuntelija, kysyy, että mitkä on EM-kisojen painotukset erotuomaritoiminnassa. Loveniassa käytiin siellä seminaarissa, niin siellä käytiin tiettyjä TC ja alueita, mitkä, mitkä tota noin, niin, organisaatio- ja koulutusryhmä oli halunnut vain Tai ovat ajatelleet, että tämmöiseen meidän pitää puuttua ja alkaa puuttua. Ensimmäisenä siellä tuli, tietenkin tietoa, että FIFA ei ole muuttamassa sääntöjä. Eli siitä tuli ensimmäisenä, että ne olisi semmoinen ikävä asia, tällä hetkellä se silloin sen tietoon mukaan seminaari on suunniteltiin samaan aikaan kuin nuo Euroopan mestaruuskisat jolloin Euroopasta ei ole ketään siellä. näin, näin. ja uskon, että se siirtävät sitä ihan kohtaan. Ja, ja, koska ketään ei ole UEFA siellä kertomassa asioita. Mutta se, mitä mikä niin kuin on niin, niin isoimpana ehkä, niin halutaan, halutaan selkeästi blokkiä keskittää huomiota, koska blokkaaminen ja paikan valittamisen erot, tai niitä, ni, ni, niitä käytiin ehkä aika monessa videoklikistä ja eri, eri peleistä, ja, ja missä se raja menee, ja et, siellä koulutuksessa näytettiin koontiin eri videoista ja tapahtumista, mitkä aikoo esittää ennen turnausta, myös kaikille joukkueille siellä aloitusseminaarissa, mikä, missä kerrotaan tiettyjä asioita. Diipadaapaa eli sukkateippien kokoa, ja väriä ja muuta, saako maalivahti käyttää valkoisia polvisuojia vai mustia tai jotain tällaisia, mutta myös oleellista peliin liittyvää asiaa ja ne näyttivät sen video, videokosteen, mitä ne näyttää. ja siitä jähdettiin keskustelemaan, mikä oli meidän mielestä ja tehtiin yhteiset johtopäätökset. Eli lähinnä suuri osa blokkaaminen, onko se paikansa valittamista vai juoksulille menemistä, vai selkeästi mm, katsoo pelaajaa, menee tarkoitukselle sitä ja käyttää käsiä ja muita. Ja me ollaan Suomessa aika lailla sillä samoilla linjoilla, mitä siellä käytiin läpi. Et se ei niinku siinä mielessä tänne, tänne paljon tuu, tai ainakin omalle kohdalle, niin, niin aika lailla samalla linjalla, mitä oma tapa on toimia. Ja, ja, Siinä mielessä se ei paljon, mutta sanotaanko, että tietyt joukkueet maailmalla ja tietyt tavat toimia on iskostunut, minkä niin halutaan päästä eroon, on no, näkähän siihen käsillä selkeästi ottaminen ja selkeästi voisin eteen menemiset, niin ne niin, me halutaan ottaa. Se on niin kuin se viesti, mikä sieltä varmaan tulee kisojen jälkeen sit näkymään. Tottavas vielä, tähän ennen kuin päästään sut, sut jatkamaan vapailla vietto tuon perheen kanssa. Hyvä, muuten käyttää tällä vapailta siitä, että meidän haastattelua, kun voisi olla muualla. Mutta, kiitos <tuhun> kiitos siitä, siitä ja pahoittelut okay. vaimolle. Mutta viimeisenä niin tämmönen mielenkiintoinen asia, mikä nyt on itselle selvinnyt, kun on, on tuolla Ruotsin maalla ollut reilun vuoden verran, niin siellä futsaliikat tuomarit väittää kiven kovaa, että UEFAN painotus ja linja on se että kun tulee sivuraja potku niin sitä aletaan laskea välittömästi ja kun mä yrittänyt selittää niille että Suomessa ainakin niin jengit voi mennä vaihto kun pallo menee yli ja sieltä tulee uusi ketju kehi ja jos se uusi ketju tulee kehi että ne niin lonnii kentällä niin aletaan laskea vasta, kun ne tulee sinne pallolle kun Suomessahan tehdään semmoinen hölkkävaihto Ruotsissa hölkkävaihto on kielletty kun saat sivurajapotkun tai maaliheidun tai jotain, koska silloin tulee väistämättä aina neljä sekuntia täyteen, niin onko UEFA-linja lähempänä Suomen linjaa vai onko se lähempänä sitä Ruotsin linjaa, että välitön laskenta No joo, en osaa sanoa UEFA-linjasta, mutta, mutta, mutta se mitä noissa kisoissa esimerkiksi on, on ja tulee siellä tulee kaiken näköisiä asioita esille, mitä ei kaikkea voi suoraan tuoda minnekään, mutta yksi asia on se esimerkiksi, että se on rajattu se TV-aika siellä, jolloin selkeästi on puututtava siihen, jos tarkoituksena on, että se peli venyy ja viivästyy liikaa. Eli potkumaali, että mikä tahansa pelin jatkamistapa kestää liian kauan, niin siihen on puututtava... Mutta se, että pitääkö siihen puuttua sillä, että sitä käännellään suuntia tai tehdään muuta, niin minusta se ei ole se suunta, mitä UEFA haluaa tai miten koulutetaan, vaan siihen puututaan muilla tavoilla. Eli pyydetään, kehotetaan, sitten vasta rankastaan ehkä, jos niin näin käyttää semmoista terviä. Jos on kysymykseen vastaus, onko UEFA-linja lähempänä Suomen vai Ruotsin linjaa, niin, niin kyllä mä sanoisin, että se on lähempänä ehkä Suomen linjaa. Ruotsin linjaa siinä, että sinä luetaan näitä peliä ja pelin henkeä myös katsotaan, eikä vaan niin kuin sääntöä sillä, että pallo pitää saattaa nopeasti peliin. Ehkä se on se, mikä sillä haetaan. Tosin säännöt ovat siinä mielessä vähän ikävät, jos miettii tuohon tohon salibändiin, niin siinähän saattaa olla kymmenen pelaajaa yhtä aikaa kentälle, koska ne vaihtaa aika sutjakkaasti ja se toimii siinä, mutta saalissa siihen ei tällä hetkellä on oikein sääntöjen mukaisesti helposti mahdollisuutta, että saisi nopeammin sen vaihtotapahtuman toteutumaan. Joo. No, no, se on hyvin, hyvin tyhjentävä, ymmärrän, ymmärrän sen säännön haasteellisuuden. Se, tota, Ruotsissa myös näkyy sit siinä, että kun paljon lasketaan ja pelaat on paljon lähellä, niin siellähän laputetaan käsittämättömän paljon pelaajia. Rajapotkuissa, siis kun on sääntömääräinen etäisyys ja noudattamatta sen takia, kun se on hirveä kiire antaa, niin ne pelaajat potkaisivat sen pallon lähimpää ja huutavat, sit, että se oli liian lähellä ja sitten tulee keltainen niin kortti ja varoitukset kerääntyy. Niin siitä on tullut vähän semmoinen öö, omainen tilanne rajapotkun antamisesta. No, no Mutta niin. Joo, kuulostaa no. mielenkiintoiselta kyllä. Mutta kuitenkin säännöt edelleen mahdollistaa sen, että, että jos rajapotkuset on viiden metrin päässä, niin, niin siitä keltaista edelleen voi pelaajalle antaa. Eikö se näin mahda kuitenkin olla? No joo, kyllähän se niin kuin säännön säännössä lukee sillä lailla, yeah. vaaditaan etäisyyttä, ja ne Hei, loistavaa Timo, oikein paljon kiitoksia, kiitoksia, että saatiin saati hyvä haastattelu. Mä toivotan oikein paljon tsemppiä sulle niin kotoisen liigaan kuin sinne Sloveniaankiaan. Hoittakaa pysy yhtään hyvin poissa keskiöstä, kun tähänkin asti tuomarit on tällä kaudella pysynyt, niin silloin tietää, että olette hoitanut ne äärimmäisen mallikkaasti. No, kiitoksia, kiitoksia ja kiitoksia, että olette yhteyttä ja toivottavasti kuulijat kuuntelevat kiinnostuneita. kiinnostuneet, mutta tata, hei, mä toivon oikeasti hyvää ensi vuonna futsal kautta, kun vuosikin kohta vaihtuu ja oikein hyviä pelejä kaikille, niin pelaajille kuin tuomareillekin. Ja yritetään oppia kaikista myös niistä virheistä. Olen ainakin yrittänyt oppia niistä, ja, ja toivotetaan oikein hyvät vuodenvaihteet ja uudet vuodet kaikille. Kiitoksia Timo, nähdään! Kiitos. Rautiainen riistä! Nyt on hyvä paikka Kadyllä! Rautiainen tulee, Toivola vastassa! Ja Rautiaiselta aivan Rautainen viimeisteli! Vahvain sieltä, ja Välitön kuitti! Välitön Leijona